Моя найрідніша кров. Мій синьокий хлопчик маленькою дитячою голівкою усе знав наперед. А в кімнаті, звідки недавно забрали моє тіло, ще пахло воском і васильком, однак було прибрано і тихо. Мама сиділа за незастеленим столом на місці домовини. На столі стояв мій великий портрет. Мама дивилася на нього – і розгортала маленький полотняний пакуночок. З нього випало три мініатюрні клубочки, помащені зеленкою. Мама вибрала з-поміжних один, найбільш поблідлий, і довго тримала його на долоні. Її долоня тремтіла, очі плакали, але мама гладила той клубочок як живу істоту. То був мій пупик. Його відрізала після мого народження кушерка Юлія Сергіївна. А тепер уже і я сусідала з її вічним домом. Мама поклала пупик у полотнинку і розгорнула ще один пакуночок. Там була дитяча сорочечка, мій перший одяг. Мама розправила на ній складки, тихо здоланий існуючий порох і прихилила сиву голову на стіл, уткнувшись обличчям у дитячі сорочечки і пупики трьох своїх дітей. Нечутно зайшла тітка Гафія. Вона стала коло мами, притулилася їй до плеча, подивилася на портрет, а потім поклала на стіл білий шнурок, яким були зв'язані мої ноги, і нерівно відірваний клаптик моєї смертної сорочки. Мама згорнула усе до купи і зав'язала. А в стайню? Я вже понесла, відповіла тітка. Відтепер своїм небуттям я мусила і могла охороняти наш дім. Таким був правічний закон цього краю. Клаптик смертної сорочки мав стерегти хату і худобу від блискавки, грому й тучі. А шнурок, яким зв'язували мені ноги, щоб я рівненько лежала в домовині, служив найкращим адвокатом і суддею на випадок будь-якого конфлікту із законом. У попередньому житті, коли мене покривдили, я змушена була доводити, що я не верблюдиця, прив'язаний до дверної ручки правочинного залу шнурок із тіла покійного діда і посипаний довкіл суддів священний мак з маминого городу позбавили мене витрат на адвоката і на блатний телефонний дзвінок зверху. А відтепер і моя тінь ставала заступницею і охоронницею моєї рідні чи будь-кого іншого, хто матиме в ній потребу. Довга тиша запанувала в кімнаті. Дві сестри жужелися, мовчки, думаючи про одне і теж. «Все пропало», – сказала мама. Тітка не відповіла. Тоді мама встала з-за столу і понесла пакунок у шафу. «Не забудь, де кладеш?» – попросила тітка, на що мама зітхнула. «Я тепер уже нічого не забуду». Тітка зачинила вікно і, замівши під віконня носовою хусточкою, поставила на нього склянку води і в буханець хліба свічку. Тим часом мама також стерла стіл, поклала на нього хліб, воду, свічку, а насередину крізь ситечко просіяла білу муку. «Ти пішла без спати», – порушила тишу тітка. Я буду тут, відповіла мама і перебралася на диван. Але ти б пішла у другу хату, знову сказала тітка. Ні, я лишуся тут, знову відповіла мама. Вже майже минала ніч, а мама незрушно дивилася на стіл і незайману муку. Вона знала, що я мала вернутися сюди, і вона хотіла встежити мене. Однак я не сміла робити мамі боляче в цю ніч і мої складені ластів'яні крила чекали, поки мама засне. Втома зморила її, мою чорну відтуги голубку, і аж тоді я пролетіла крізь скло і нечутно сіла на стіл. Я хотіла лишити чим дуже помітні сліди, через те ходила по білому борошняному снігові, вкладаючи в лапки усю свою пташину силу. Потім напилася дзьобиком водички, пролетіла над мамою, що здригалася у вісні, і останнє, що я чула, відлітаючи назад у небо, мамине тихе зітхання вранці над мукою, помереженою моїми слідами. Вона таки приходила до мене, моя дитина. Велика сила знову несла мене вверх і вверх, скидаючи пір'я і крила доти, поки я не зрозуміла, що ластівки вже не стало. Я знову зробилася безтілесною і невагомою, долаючи якісь фантастичні небесні висоти. Я покинула землю. Мене покинули земна пам'ять і страждання, і щось швидке й потужне несло мене крізь густу темряву. Але я вже не мала страху. За мною тріскали засуви ланцюги і брами, скиглили якісь голоси, до них долучалися ахи й охи, клацарли ножі чи ножиці, пахло ліками. І раптом у цьому безладді невидимий, але добрий чутний голос повідомив «Круг перший». Я увійшла душею з темряви в морок і зупинилася, опинившись у світлі якомусь неповноцінному. Жодного круга не було, Доки у мене метушилися такі, як я душі. Я відчувала їхню присутність, однак вони не мали форми, через те я не могла знати, чого їм бракує. Їх тут була тьма муща, і що миті ставало все більше і більше, бо безперервно клацали ножиці чи ножі, безперестанно доносилося чиєсь скигіння й сопуче, як під наркозом, дихання. А я, висячи у невагомості, роздивлялася у мене то з граями, то поодинці літали душі, крихітні, як макове зерно, і кожна з них була така ж самотня, як я, навіть обнявши з іншою. «Це якісь сиротинці або неголублені», – думала я, дивлячись, як до мене, наближаються дві однаковісінькі за формою і подобою душі.